Buenas noches, señoras y señoras. Estamos en Telecinco. Es peluznante la situación del trágico Ateneo Diverse, Grup Caliu. Las columnas se desfallecen, el parquet salta por todas partes, el lavabo de hombres se echa humo. Es un episodio sangriento y apocalíptico el que estamos viviendo en Ateneo Diverse, Grup Caliu. Los socios están desesperados, las socias muerden el ignifugado de las vigas. La situación es insostenible. He dicho terrible, espeluznante, Ué. apocalíptico, Ué. sangriento, Ué. atroz, Ué. barbárico, Ué. barbitúrico Ué. y mucho mayor. Bueno, pero a ver una cosa, a ver una cosa yo no os tengo que entender gaire lo que está pasando aquí. Penso, eh, bueno, ahora entraba el programa nuestro, ¿no?, de Radio Caliú, la Teneu Divers, i no sé qué fa el Piqueras uh, ara aquí, a Ona de Sants, també, a Radio Caliu. A la yo solo voy donde hay las noticias más escabrosas de la televisión, y a mí me han llamado esta tarde diciendo que en este Ateneu Divers Grup Caliu estaba la gente muriéndose por las esquinas, y he dicho ahí tengo que estar yo. Bueno, en realidad, eh, eh, está morint la gent per las cantonades, Marcela. Sí. Aquí, a Caliú? Sí. Marcela és no, no, col·laboradora. Sí. No, Le no. chorrea la sangre Ay, por los la la labios. De... Esas son las imágenes que queremos. No sé què penseu vosaltres. Aquí el públic està flipant. perquè és Conectamos que més... en directo con Ateneu Ateneudiverse. És que, a més, està aquí el Piqueras. Sí, estic flipant. Jo no sé què ha vingut aquí a fer el Piqueras. Sí, oh, Silvia. Sí. Sí, està aquí, aquí. ¿Queréis que me quede toda la tarde... ¿O preferís que vaya a urgencias? Bueno, si vol, pot passar-se... De, de públic. De públic, i si de cas, després, no sé. No olvides los chubasqueros porque la sangre está salpicando a todos en la cara. Muy buenas noches y hasta el próximo programa. Mare de Déu, Mare de Déu, senyor. No sé que en penseu vosaltres. Comencem el programa com ha, com ha de començar, no? Comencem amb la sintonia i tot això, no? Sí. Hola, benvinguts i benvingudes Passeu, passeu Que casa nostra És casa vostra Sou a Radio Cadiu Benvinguts i benvingudes a tots i a totes a Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers, un, un programa únic i diferent per persones úniques i diferents. Molt bé, molt bé, Albert, què tal? Molt bé. Doncs ja tornem a ser aquí un mes més, no? Aquest és el mes de... Maig. De maig, molt bé. I tenim una taula bastant eh, repleta, no?, de, de, de gent, de persones humanes. Sí, I fem l'alineació que... Vale? Bueno, ara cridarem l'alineació i, bueno, com si estiguéssiu al camp d'on sigui, doncs pues crideu, no? Va, tenim entre nosaltres també aquí a la Marcela Roig. Què tal, Marcela? Bé! bé. bé. bé. A la Júlia Salsas. Bé. Bé. Què tal, Júlia? Com estàs? Molt bé. A la Anna Batllori. Bé. Hola! A l'Albert López. No. Ai, a l'Albert Deguera, perdó. Hola. I a la Sílvia Benditxo. I només falto jo, a Pere Bonet, un servidor. Molt bé, doncs eh, comencem, no? Sí. Vinga. Tornem a aquí, ja, ja comencem el programa, el programa del mes de maig, aquí a Ràdio Caliu, la teniu divers. I començarem amb les activitats que ha fet el, el grup Caliu no? a, a aquest mes. I entre d'altres tenim la, una sortida que van fer tant adults, com, o sigui, tant joves com menys joves. Bé, sí. eh? bé. I a la sortida que vam fer de, de joves, la Júlia, que està aquí entre nosaltres. Què tal, Júlia? Com estàs? Molt bé. Molt bé. I eh, com estàs? Bé. Bé, bé. bé. bé. bé. Què vas fer? Va, va, a quin museu vam anar? Egipci. El Museu Egipci. Molt bé. I això això està... Per, saps on, per on està? El Museu Egipci... Bah, no recordo, jo tampoc. I què tal? Com va anar? Com va anar? Què ens eh, podries eh, dir? Supermacos, el museu. Sí? Què vas veure? Mm. Quina crònica faries? Què hi ha allà al Museu Egipci? Havia... Eh, quadrats. Quadrats. Uh -huh. Ah, no, perdó. Mmm... Bueno, allà al Museu Egipci suposo que té que veure amb, amb, amb Egipte, no? Sí. Pedres, no? O què? No, espera. Eh, mòmies. Hi amb... havia mòmies. Sí. Mòmies de Tutankamon està allà, no? Allà no està, Tutankamon, no? Vau anar molta gent o què? Hem vingut poca gent de, de joves. Uh -huh. Quants eren? 7 o 8, no? Eh... Em... Només que ha vingut és la Duna, uh -huh. la Maria, uh -huh. i l'altra Maria, també, Molt bé de joves. Uh -huh. mm. I a aquestes sortides que feu al Caliu, eh, aneu al... Bueno, a la nit dels museus era una nit que eh, és només un dia, no? només una nit, com, sí. com bé diu el nom, i crec que és des de les set fins a les dues o així, i que pots visitar una sèrie de museus. No, a la ona Ah, fins a la ona. Vau estar fins la l'una ja? Sí. Ja, però ja, ja fins l'una i què? De copitxueles? Dins del museu? De copes? No. Pregunto, Vam pregunto. Sopar, no, Júlia? Pregunto. Um, primer hem sopat al, al restaurant que es diu Mussol. Ah, molt bé. Això és, és de classe, eh? Mm. Molt bé, molt bé. Què més? Què més? Vau anar abans, no? A sopar? Abans, sí. I després al museu. Sí. Només vau visitar el Museu Egipci o vau visitar algun museu més? Uh. Només l'Egipci? Sí. Vale. Hi havia molta gent o què? Suposo, no ho sé. Sí. Eh. Molt bé, això és que tenim aquí al costat de la ràdio, tenim un, bueno, tenim un pis de joves que bueno, sempre l'estan liant. <ríe> molt bé. Uh, doncs, bueno, doncs, molt bé, i els recomanaries o què? Uh, sí. Molt bé. Estupend, molt xulo. No? Molt guai. I mengem el bo, he pres un pollastre. Allà al, al restaurant? Sí. Bueno, no cal fer publicitat que no es paguen res. Ah. Vale. Eh, el museu, el, el museu xulo, no? Guai. Sí, el, el museu sí. Però la Maria de joves sí. es va perdre. Es va perdre el museu. Al, al museu? Ah. No, no, ah, al vale. museu. Maria De joves, dic. Sí. La petita. Sí. Eh, i, I llavors al museu es va... A dins, a dins del museu es va perdre sí. i llavors eh, es va sentar sí. i, i va posar a plorar. Vaja, bueno, perquè s'havia perdut, no? Sí. Però bueno, al final... ella ho... estava despentada i llavors la persona a, a, a buscar. Molt bé, doncs si sí, es recomanaria, si algú de vosaltres ha estat a algun museu, o la nit del museu? Jo. Jo, jo no hi he anat mai a la nit dels museus de Barcelona. Sí, no? Jo no, okay. estuve en museu. En quin museu? De... T'has d'apropar el micro, Sílvia. De Xip, sí, Sílvia. De, eh, eh. No, el nostre fue el de arqueología. Arqueología. De... Arqueología. O sigui que el grup de no tan joves <laughs> també va anar de museus sí. i va anar al museu d'arqueologia, no? Sí, i vam sopar després. Sí, sí. <laughs> som super... Tu venies, no, també, Albert? Sí, sí, sí, sí també. <laughs> Va estar massa guai perquè vam veure un espectacle de, de, sí, de medieval, no? Sí, medieval, molt guai, va estar molt divertit, va agradar molt. de lluita medieval, però es donàvem de veritat, eh? Si no, no, sí, es donàvem palles sí, de veritat, sí sí. sí, sí. Pa, pu, pa! Sí, mama, mama. sí hi havia... espadas, escudos, i sí. tot. I es donàvem les espases, amb... sí, sí, amb... hi havia un que portava una destral, pot ser? Sí, pot ser. Això va ser sanguinari, eh? no sé si us en recordeu, capeta. però un va perdre la, el, el canell, sí. l'altre... Sí, sí, va ser molt sanguinari, molt gore. Però va ser interessant, no? Sí. sí, estuvo muy chulo. El recomanaríeu al Museu Arqueològic? Sí, jo sí, em va agradar sí, molt. Sí, De fet, hi havia una exposició, que suposo que encara està, sobre la Guerra Civil, com van eh, eh, guardar les, les peces que hi havia al museu no, bueno, per guardar-les durant la Guerra Civil. Ah, estava interessant. No, això era arqueològic. Tu vas venir al Museu Arqueològic? No, no faria aplicar, no, perquè estava a Eurovisión. Tu estàs a Eurovisión? Suposo que l'Anna vol dir que va veure el festival d'Eurovisió que es va fer el dissabte. Ah, jo vaig fer, boi jo vaig fer boicot, jo no el vaig veure. Però m'agradaria preguntar-li què li va semblar a l'Anna Valldori, i que ho veu veure, què us va semblar? El què? El festival. Ah, però això en podem parlar després, eh? ara estem fent coses del Caliu, d'acord? ¿vale? Vale. Però ara, ara que ho dius... D'acord? Vale. Bueno, pues, eh, la nit dels museus de, ho podiàm deixem aquí, no? Vam visitar sí, el sí, Museu Egipsi, que tu el recomanaries, no? Sí. I al Arqueològic, recomaneria Silvia i jo. Que va ser molt interessant. <ríe> jo, jo tinc una altra activitat, però no és els museus. Bueno, ara que tu tens la, la que et toca a tu, no? El cóctel. vols parlar ja de, de, de, de... Vinga, pues. d'activitats. Pues sí, sí, en eh, parlarem. Del Cali ho parlàvem de la Nia als museus, la Carolí Doillet, que era la, la sí. noia que va venir a fer el taller de còctels, i de la Ariadna Oltra, que li vam fer una entrevista, que després la, després la passarem. Molt bé, doncs Anna, endavant. Digue'm, explica'ns, eh, tu vas estar al taller de, de còctels, no? Sí, còctelina, com se llame. Co no sé com es diu la noia, però... Carolí. Carolí, Carolí o Carolina, eh? Carolí? Carolí. Carolí. Vale, gracias por decirlo. Coralí, Coralí. Que va ser molt xulo. Ens eh, van ensenyar molts còptels, diferents còptels que, va, que, que vam a fer i vam aprendre molt. Sobretot, jo, a sí? mi em van regalar un llibre de còptels de sense alcohol que potser... El faré ah, sí? servir algun dia a casa. Mira, abans de tot, la Coralie treballa a l'Hotel Palace, ¿vale? i és especialitzada en història de la cocteleria. I, a més, poca broma, eh? poca broma la Coral, Coralie és finalista mundial. Finalista mundial. No, sí? Sí, sí? Mundial, sí, eh? Sí, del I en el mundo. concurs de Maria Vissar. Sí, que ojo peligro. Eh? Aquí hem tingut una, eh, una professional que està en un mundial eh? i que segurament no sé si estava per la tercera o por ahí. No? O sigui, estava bastant amunt. Eh? Sí, molt bé, molt bé va ser. Bueno, un taller. Estupendo. Va, de primera categoria. Bueno, L'Hotel Palace. Sabeu on està l'Hotel Palace? No? Sí. sí. Jo tinc una habitació allà, però bueno, de vegades hi vaig. Eh? No moltes vegades, però de vegades el, vaig, eh, quedo, de vegades quedo amb el Durari Lleida que també és molt del palaç, i anem allà i fem uns còctels. Jo a la, la Coralilla la coneixia. I sí, fa uns còctels boníssims, eh? Sí, sí. Aquí va fer una demostració, no, Anna? Sí. Quins còctels has fet tu? Jo, va fer el, varios el primer, el primer. De què ja era? Tots... Te'n recordes? No sé, de si portar el... Crec que... El... Com es diu? El sumo... Un suc, un suc no sé com Un suc de pinya, no? Crec que portava, de... portava una barreja un suc, allà. Un suc d'algú que no sé... L'autèntic de la Coralie que fa servir... són eh, coltat sense, sense alcohol. Sí, però havia espècies. I són ingredients fàcils de consumir, fruites, També no? espècies... També hi havia ha el gel. El gel, sí, això és el important. Jo. El, el gel i allò per, per colar la beguda Clar. i passar-la... Clar, perquè primer... Per que, a veure, una una una altra... mi, fem una mica així, una mica... I fer al... El... La Anem per parts, Anna. el primer, no? S'havien d'escollir els ingredients, no? Sí. Un cop escollits els ingredients, no? depèn del, del còctel, que jo ara, bé, ara no, no me'n recordo ben bé, Quina, però hi havia fruites, hi havia eh, gels, eh, preses també hi havia, que vaig veure jo. També, no? Això es ficava en una part de la coctelera, no? sí. es ficava gel també, no? Aleshores, sí, gels hi havia. Gel o gels, sí, glaçons, sí. I es feia allà, ja, es, no, es barrejava, no? es movia barrejava, la còctelera. I ja, llavors posaven amb algú, et colaves, i després ho posaves amb un got per veure tu. I, I això, aquí ha sortit un grup de gent que potser es, es dedica no, a fer còctels, tu, no? No, jo tinc un llibre avui. Ah sí, t'has Vull... comprat un llibre de... De còctel, meu pare me'n va regalar un i encara no ah, l'he fet servir. Bé. Però a veure quan el faig servir. Vam fer, fer dues tongades no? de, de dos grups de gent no? i van passar molta gent per... Pues, bueno, es va muntar aquí un tingladu, guapo, guapo, eh? Perquè la Coralie va portar de tot, eh? Va portar una maleta de viatge... Sí, però l'últim que va fer no em va agradar gens. No va agradar. El té no sé què. Portava un té. És... Ese... No va agradar, no. és no mi gusto. No aniràs al palaç a un cop. Aquesta cosa no. Aquest no, en concret, vull. Potser vaig per un altre, però aquest no. Molt bé, o sí sigui, que va estar guai, no? Bueno, és que va ser un, va ser un taller cinc estrella. Ah, ha de tornar a vindre, si vol, la noia. De categoria. Un dia anem al Palas. Ho dic per al, al Rubén, que la va portar, però dic que el torni a vindre. Anem al Palas un dia, ja, una, una bona quadrilla. Sí. I... Bueno, és eh, eh, una, una, una artista perquè ella eh, fa preguntes i de les preguntes ella fa un, un, fa un còctel, no? És un còctel únic i personalitzat. Mm. ¿vale? És una mica car, però bueno, un cop a la vida... I en San Francisco també sabria fer, no? La noia. Oh, I tant, igual, crec que el va fer, eh, aquest, en concret. Sí, sí, aquest el va fer. Ah, sí? Jo no em vaig enterar, aquest. Però... No, no, Marcos. Jo no, Margarita, no. <ríe> <ríe> vale, doncs pues, si voleu alguna cosa més afegir del taller de, de la Coralí. Tu vas anar-hi, no? Va estar molt bé, ens agrada molt. Va estar molt bé, sí, sí. A mi també m'agustó. Sí, no? Cotets. Vas fer, no? Sí, sí. Molt bé, molt, bé. molt bé, doncs, què sembla si posem una cançó i donem una mica més eh, un altre tema del Caliu, vale? Tens okay. alguna cançó, Pere, o què? Pues sí, eh, es, estava pensant en un ra rock raconrolejar a tope sí. eh? i una cançó de finals dels anys 70 i primers dels anys 80 que va tenir molta, sí. molta, molta ressonada va ser una cançó que cantava en un grup nord-americà que es deia Matchbox. La Matchbox Matchbox i es deia ah. eh, i la cançó es deia Rockabilly rock Rebel i el cantant es deia Mike Fenton i per tant, pues, m'agradaria sentir, si, si voleu um, vale. Roca Billy Box My Fenton, endavant Ole. Hola, men d'allà callo <ríe> escoltes Escolto Radio Caliu les ràdios di diversa i di diferent. Tornem a ser aquí eh, a Ràdio Caliu, la Ivers. I bé, tornem a, amb els temes que teníem aquí al Caliu, un últim tema. I és que el passat divendres vam tenir, vam tenir... la No, dissabte. Dissabte, perdó, perdó, molt bé, Albert. El dissabte temàtic vam tenir la gran oportunitat de tenir entre nosaltres a, a una periodista i escriptora, vale? una periodista que treballa a TV3, que és l'Ariadna Oltra, i va venir a presentar-nos un llibre que, que ha escrit, d'acord? Vale? Un llibre que... Eh, eh, soy feminista i no lo sabía. Eh, no, com era? Sí, sí. Soc... sí soy feminista i no lo sabía. Soc feminista no i no ho sabia. És un llibre sí, que... que... No la, la Marcela el té, veritat? Sí, bueno, hi ha molta gent, va. O sigui, la veritat és que... No, no vale. Sí, sí, i tant. Vale. I va venir el dissabte passat, va venir a, bueno, a explicar-nos una mica la seva experiència de doncs això, no?, de Soc feminista i no ho sabia, que és el llibre que ha escrit. I, I bé, la veritat és que se va ser molt interessant, la veritat és que ens va agradar bastant, a mi em va, em va agradar molt, una, una dona molt propera i no sé, que... Sílvia, tu vas estar al disapte sí, al... al... temàtic, t'has d'apropar el de, micro, eh? compraré un micro que posaré aquí. aquí. <laughs> vale? Des de casa no ho veieu, però no sé, aquests micros ara tan moderns que surten a, a la tele, no? sí, sí, que, sí, que ha sortit al debat, que surt com un paret... Que sí, surt... sí, sí, sí, que les són, sí. Vale? Aquest de, de, de diadema, i te'l posaré, perquè... Hosti, Sílvia, vinga, va. Vas a apropar el micro, va. Sí. Vinga, eh? Vull anar a Oltra, dissabte temàtic, aquí, al Ràdio Caliu. Eh, el sábado hubo temático y vino una chica que es, escribía, escritura, el de un libro feminista, uh -huh. hicieron unas preguntas y la, y la chica en la radio, en la, en la radio, digo las preguntas o no. Bé, bueno, ara, ara passarem a l'àudio, que la vam gravar a l'Ariadna Oltra, sí. i que us va semblar la... Va estar molt interessant. Molt interessant i molt necessari, no? La... Sí, també. Sí, molt... A mi em va encantar, jo, jo també hi era, com la Sílvia, i com em va encantar, perquè... Tu també hi eres, sí. Albert? Sí, sí. Bueno, jo no, sé. no me'n recordava, però jo, jo sí que hi era, i la vaig trobar super interessant. Bé, bueno, ens va explicar això no? una mica, doncs eh, de vegades no ho sabem i ens fem, eh, amb el temps ens donem compte de certes coses i, i entre elles que, bueno, sí, que el món que... està ple de, de masclisme sí, no? i... i que cal, cal feminisme, no? Sí, i a més que, que també pues, jo també tinc... Eh, a, a, a la meva germana també té una filla que és de color i per sí? tant... Pues, Pues ella també explicava també una de les coses que també tenia famílies de de, de que han vingut de l'Àfrica. Molt bé. ens, pues clar, també era eren que era important. Molt bé. Eh, eh, vam, vam entrar a l'estudi que tenim aquí eh, pe, sí. pe, un petit estudi que tenim aquí a Radio Caliopa, que tenim dos estudis, l'estudi que fem servir per fer programes en directe i, I una no? altra, i una altra que tenim per pues, per fer les gravacions i, i tot això. I la Sílvia i la i l'Albert. Doncs vam van i al Marcos. Lliures, van fer-liures, bueno, van fer tres preguntetes, no? a la I bé, us, la, us les posem ara, vale? I tornem després quan, vale? Després de, de l'entrevista. Molt okay. bé, pues doncs vinga, doncs vinga, vinga, sentim-nos. Tenim entre vosaltres a la Arianda Moltes gràcies. A per, per convidar-me. Sí. Per venir a, a presentar el teu llibre. Sí. I per respondre tres preguntes. Tres preguntes. Per pel nostre programa de ràdio. Molt bé. Sí, Sílvia? Hola, Sílvia. La, la primera era quan et vas donar que eres feminista. Doncs mira, quan vaig tenir el meu, el meu segon fill, mm. en Gerard, va ser quan vaig realment saber que, que era feminista, és a dir, que, que necessitava lluitar amb aquest instrument que és el feminisme, com, com diu el Rubén. Mm -hmm que mm. per, per aconseguir que realment hi hagi una igualtat real entre homes i dones. O sigui, que jo pugui fer i pugui ser tractada i tinguin els mateixos drets i obligacions que, que els homes, perquè crec que això la mateix, mm. tot i que s'ha avançat moltíssim, no, no ho tenim. I la feina també... Uh, sí, sí, sí, clar, el tema laboral també és, també és important, o sigui, mm. només fa falta mirar les dades, no? Hi ha més dones que, que agafen reducció de jornada quan tenen fills, que no pas homes, yeah. uh, i això vol dir que cobren menys perquè treballen menys hores, però no només això, també hi ha sous mm. més baixos per fer la mateixa feina, i això, això hem, de reclamar, hem de reclamar perquè no passi. Mm. Ariadna, bona, bona tarda. Bona per tarda. què has fet aquest llibre? Doncs mira, jo crec que l'he fet per intentar convèncer a quantes més persones millor, que la lluita feminista és necessària. Eh, clar, intentar convèncer és com una cosa molt forta, no? Però en realitat és això, és assejar consciències i que la gent es pregunti coses, perquè si no ens preguntem coses és impossible avançar. Bàsicament aquest és l'objectiu del llibre. Mm. i en una altra. I per què creus que creus que fa falta feminisme a la teva feina? I per què sí, creus? sí, sí, sí, fa falta. Em preguntes la meva feina, eh? Sí, eh, de fet, si fa, falta, si fa falta la societat, fa falta la meva feina, perquè part de la societat en formem tots, no? I, I és necessari, viveu en una societat masclista, amb, amb diferents graus de, mas, de masclisme, depèn dels llocs i, i dels ambients i, i de què ens movem, però és una societat masclista. Només fa falta que mirem que mirem les fotografies de, de les persones que tenen el poder, poder econòmic, poder polític, poder de decisió, poder de decisió, més enllà dels diners, el poder de decisió, no? Qui el té? Jo crec que, jo crec que sí, és necessari, no només en la meva feina perquè també el món dels mitjans de comunicació és especialment eh, masculí i masclista i no parlar només del periodisme sinó també de tot el que hi ha en el món de, de la comunicació, no? que la publicitat per exemple, jo crec que, que és, és, és important és important ser conscient d'això doncs eh, molt bé moltes gràcies. moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, m'ho he passat molt sí. molt bé, ha sigut molt interessant i he fet preguntes també Difícils, difícils. Sí, sí, sí. sí. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu. Adéu. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. Adéu. Volve, doncs, aquí una altra vegada Ràdio Caril, la teniu divers. Volve, Andreu, si us plau, que estem en programa aquí en directe. Gràcies. Don vulguis. I, I bueno, ara entrem en una, bueno, en una, en una en la secció més eh, no del Caliu, no? De temes eh varis, no? I eh, tenim a nosaltres la la Marcela Roj, És una nova incorporació. La gran Marcela Roig, ella té la Marcela té una, una una experiència dilatadíssima en el món de la ràdio i, bueno, i ara, ara s'ha incorporat aquí a l'equip de, de Ràdio Caliu i que, de què ens vindràs a parlar? De Barcelona, avui. Uf, Sebastià! Oi! A Barcelona a Barcelona et té peu mig de la final de la Champions i de ple sapati a darrer. S'ha tesselu i vem acan acanar de la pool al albasa ha guanyat des a 0 ai, al no sé. Vade a Marc Marquez, Joares, no sé més. Menen a la Terrapool. D'acord, vale, comença bueno, vale? el partit. Bé, i sempre, abans, el partit, comença el 0. D'acord? El Barça no marca. És el primer partit aquest, no, Marcela? És el primer partit de la Champions. Ahà. Uh -huh. El primer partit, no. La, a, a, la nada, no? La nada, la uh -huh. canon, i sí. la, la tonada. Comencem a patir. Arriba la pull, no maca. El bassa, tampoc. El bassa, maca, ha marcat-lo, zero. Marca el bassa i el bassa, el bassa, maca. I després, arriba la maca, 1, 3. A cada 1, una, l'altra, l'altra, l'altra. El bassa, no maca ningú el Liverpool a la final i el Barça eliminat a la Champions o sigui, el Barça el partit d'anada eh, va guanyar 3-0 a 0 al Camp eh? sí. Nou amb gols de Messi Suárez has dit que vols i això semblava no? que, que estaria guanyat i tal. el que és I les coses del no? futbol jo, jo... i el partit de tornada no? el Liverpool li fot 4 el que... fot 4 què va passar Marcela? Bueno. Què va passar? Explica'ns. El vas... Què va passar? No, no, què va passar, Màcil? Gràcies. Va tocar molt malament, va haver-hi no ha ficat bons. Bueno, però estava Messi, eh? Està Messi, no... Messi no marca, Messi va i marca uns. Vaja, que ho entès no? És, és. Bé, bon. bueno, el Pere està content perquè és el Liverpool. Jo del Liverpool... Ah! Jo ja ah! més culer que... Que... que, que... Bé, bueno, sóc, sóc, sóc culer fins a la mèdula. Més culer I, que la batera, i, no? I, I de tota la vida. Bé, bueno, bueno. bueno, uh, mira què hi farem. Uh, vam perdre i ja està. Ho hem d'acceptar. Aquest dissabte, no, a la, no final, de la de, Borbó, no? el, el final de la Copa del Borbó, no? A final de la eh? Copa de va a valència Barça-València? I que juguen a Sevilla, potser? Sí. Jo, a mi, el pitjor partit de Liverpool-Barça sí. va ser l'últim gol. L'últim gol, de... sí, és un gol de, de, de, de pati de corregi, no? Sí, sí, sí, l'últim gol és, és... Indignat, indignat. indignat, no farà gens l'últim gol. Indignat. Sí, perquè és un còrner molt mal defensat. És un mal, és el que diu el meu pare, que és un mal, aquell còrner. Bueno, un de, de col·legi, mira coses que passen. Sí. sí és, per... és un corner molt mal defensat sí, sí, per part de sí, sí. la defensa del Barça i i l'altra s'adelanta i marca. Aprendre, uh, no. però bueno. Uh, què per farem? Que són coses que passen. Estava l'Alver allà a la banda calentant per <susurra> per sortir a jugar i no lo van fer. Ara lo dic, que el Barça té que canviar de de Fili. De Fili la la, la de No, la tra, no, no, la fitxatge, que canviar. fer Jo, saps lo que faria. Jo ja saps que faria? Jo fotria fora el Messi aquest. No. Messi, aquest fora. No, no, no el que vingui... No, no. ¿Què, què, uh, què ha fet el Messi, el Barça? El, el que marxar, jo crec, és el Coutinho. El Coutinho? El que vingui Torres. Qui? El, el Torres. Què va allà Jo crec que hauríem de fitxar el de l'Atlètic de Madrid aquest. El... Això. El no, no, aquest no és sé de que ha de venir al Barça. El no. Aquest restaurant no. aquest, no. aquest no, aquest mai tindrà de vindre al Barça. Per què no? no tio. Per què no, tío? Per A Pedro. Bueno, per què no? Perquè, que, així, a, sí. va fer abans que volia abans que al Madrid millocan. No. Bueno. És bueno. que jo chiularia. Per què? O no. Mm -hmm. O que no. O no a can Barça seguro que no. El que han de fer, l'únic han de fer és xutar una pilota i no s'ha de mirar. De veritat. De veritat eh? Molt bé, doncs i al Girona què, què, què? Anna, què passa? Girona, vols, vols parlar del Girona? Què passa el Girona el Girona, que... En, què li passat al Girona? Que no m'agrada que vagi a la segona divisió. Ha fet un, una segona temporada molt mala. No? Una segona volta vols Sí, una segona volta. Molt dolenta. Bueno, és que no és fàcil, tampoc. Eh? No a, és fàcil la primera Girona, divisió. No? Bueno. molt dolenta. La, el meu pare diu que la última partit que va fer no són els millors per mi. Jo, per mi, el Girona partit hauria d'haver quedat a primera. Em sap molt greu que... Home, hi ha equips que fan més ràbia que podien haver baixat, no? Sí, el Betis, però jo la primera partit no, no m'agrada. No és un equip que a mi... És el segon equip que m'agrada i no vull... A part del Sevilla que m'agrada, però no vull fora. Una llàstima, una llàstima. Bueno, li costarà tornar primera, però bueno... -no. No? Aquest aque dia Setland. Se no t'agirà. Bé. Bueno. Bueno. Com deia, aquell filòsof del futbol... Eh? El, futbol eh, el futbol és així. El futbol és així. I dius, què vol dir? Però, bueno, sí. eh, què? El girora mi, què més? A mi em sap greu que... El que el Girona l'últim partit, últim, no, el penúltim partit tenia d'haver guanyat perquè si el balladolit si sí, no vés guanyat, el balladolit vés d'ha anat a segona i el Girona es va quedar a primera. A ja, Pere de l'Espanyol també, de veritat. Escolteu-me, alguna més del Girona? No. No? no. Havíem de parlar de l'espanyol, però com que no ha vingut el Santi, és estupendo. No, és que, a, a, a, a això, hablan de l'espanyol... Però el Santi no ha vingut, que és el de l'espanyol. Sí, però, hablan sí. de l'espanyol, estic molt contenta que hi ha entrat a l'Ecopalic. Sí, bueno, sí. Yeah. No, sí, sí. No, això ho dic en seriós. Sí. Perquè, sí, sí. si, si no hagués entrat a l'Ecopalic, hagués entrat a l'Atlètic la de... De Bilbao? Sí. O sigui, ha entrat l'Espanyol i el Bilbao no. Hosti, quina ràbia, eh? Pues a mi m'hauria fet més gràcia el Bilbao. I l'altra cosa, que os ha sonat l'any que ve primera. Sí, és veritat. Ah, això, això és veritat. és veritat. És veritat, això està guai. No sé, jo he sentit per la tele. Escolteu-me una cosa, posem un altre tema de música? Un altre sí. tema musical? Vale. Sí, vale. tens algun altre o què? La sí, ja calló. Sí. Oh. sí, sí, bueno, quina afició també de cantar cançons del Miki, no? De, de, de, Aquesta última sí, de God of Sí, sí, eh, eh, tinc, una, tinc, tinc una també de final eh, a mitjans dels 80 Freddie Mercury cantava allò de A King of Magic i oh, per bé. tant doncs, m'agradaria poder-la escoltar perquè la Berta sé que és una de les cançons oh, que li yeah. agrada i llavors doncs, m'encantaria poder-la poder recordar It's i recuperar can... Molt bé, doncs, vinga, posem -la endavant, can... endavant Freddie Mercury, can... A King of Magic A King of Magic Dig. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glass of what should be, it's a kind of magic. T'agrada la ràdio. Escoltar la ràdio Cariu. Onda de Sants, 94.6 de la FM. Molt bé, doncs aquí estem una altra vegada, aquí a aquí el mes d'abril, no? El mes, abril, no? mes abril o de maig? De maig. Estic fatal, estic fatal. De maig? Fatal. Sí, sí, de maig, de maig. Perdoneu, eh? Anna Valllori, què, què, què pots puntualitzar? Que jo sí? estic harta que la gent sí? de fora de països de Barcelona sí? estic harta que mai votin a Espanya per a Eurovisió. Ah! Estic harta la política. Això m'agrada més. Bueno, cal dir que el programa de Ràdio Calvi no responsabilitza les opinions de la gent de, que parla en els micros. Eh? Perdó, però jo estic harta. Ah, bueno. Que la veritat, perquè ah, va quedar 22 de baix, el Miqui. Sí, clar, hi ha 22. Eh? Va quedar 22. Bueno, però, però clar, per la igual política... Su, igual s'ho mereixia. No, tenia d'haver guanyat, però per la política sí. ja veus com són la gent de política que... Ja, no, faltar, no voten mai a Espanya. No et falta raó, la veritat. És una mica... És un tongo, eh? És una mica tongo, eh? Tongo. Des de l'època que guanya Mar Marciel, ja Ma no hem tornat a guanyar mai més. Bueno. Eh, Eurovision és així. Molt bé. Doncs, eh, Pere, que ens portes avui? Doncs pues mira, us porto una nova secció que es dirà Grans viatges. Molt bé. Avui... avui a través d'aquesta secció on parlaré de, de grans viatges i proposo que comencem per un gran viatge que és a les, a les illes del Pacífic del Pacífic, on el, on el meu bon amic Ian am Wright, que és, que és periodista de la, de la televisió anglesa. Aquest és d'un programa que es deia Lonely Planet o així? Sí, sí, sí, és del Lonely Planet va fer un viatge meravellós per les illes del Pacífic Ah, ah, amb les parades de Fiji, Benauto i, i l'Isa Salomón. Oh. És, és un viatge meravellós. La primera parada és Fiji, ah, una illa que, amb, una, que, amb una gran diversitat de, de la barrera de coral. No? Uh -huh. Impressionant, que inclús els vaixells no poden, no poden atracar mai perquè perquè no l'espatllessin. No està prohibit. I, i, i, i també aquestes illes per fer inversions de, de, de coral, eh, per fer inversions de coral també que ell, que ell en va fer i que, i, que, i, que, i, que, i que és meravellós. Però el que jo no faria mai de la vida és donar menjar als tobrons. Oh, això això va, ho va fer -ho ell i jo quan ho vaig veure quan ho vaig veure per la tele em, va, em vaig espantar perquè dic... Jo donar menjar, donar, donar menjar als taurons no, mai. La segona parada és una illa que es diu Altibiu, que és la més gran de les illes Fiji. És una illa volcànica, té molta importància la canya de sucre i després del turisme del, del, del turisme, la canya de sucre és la segona indústria més important d'aquestes illes, després de, del turisme. La segona parada és barbato, on I am Wright visita un poble que, de, que es diu a Celsi i les seves tribus, on sorprenentment veuen eh, cava. Imagina't, Allà veuen cava. Wow I, i és molt famosa per la, per les, per, aquesta illa és molt famosa per les seves aigües manantials. Hi, hi ha molts pocs mercats a, dins de la illa de, dins de la illa on, també el periodista fa una visita així als les tribus de la zona i el volcà Jassur, que encara està actiu. I l última parada és eh, són les Illes Salomón, on encara recorden les batalles de la Segona Guerra Mundial i el periodista anglès de la BBC té l'oportunitat de visitar i comprovar l'horrible que, que van arribar a ser. A més, les illes del, són les illes d'un món on es pot agafar una malària com és la malària, la, la, la, la més important, però no vol dir que no siguin molt boniques i també molt interessants per poder visitar. Molt bé, o si sigui, és un viatge que segurament farem amb el Caliu. No, no, no, no, no. no, no crec, no crec. Eh, per, eh, és, és un viatge a l'altra banda del món. És, és, és una passada, és molt, és molt lluny el que passa que ho he volgut explicar perquè clar eh, per, ho he volgut explicar perquè clar, també també tam, tam, hi ha viatges llunyans que també hi ha coses molt interessants per a aquelles zones molt bé, el que mira. passa que a mi no em veuràs tirant donant, donant menjar als peixets, als peixets dels taurons a mi això sí que no l'altre, doncs mira si hi si, si anés algun dia que també està per veure Pues, uh, Molt bé, Pere, pues, moltes gràcies. Pues ja ho volíem. Però Escolta, Júlia, no. quina bona notícia ens volies donar? Um, sí. Digues, digues. Mm, L'aprovació laboral m'han dit de pràtiques Sí. Um, de, de congrés. Si t'han oferit una feina nova, no? pot ser? O pràctiques? Faràs pràctiques? Que faré pràctiques que m'han dit eh, que es diu que es diu que es congrés vale. Molt bé, molt bé, molt bé que guay, ¿no? Sí que guai, no? Estàs contenta o qué? Sí Molt bé, a triomfar, eh? A triomfar eh, Ja m'explicaran per, per fer de pràctiques Molt bé eh... mm... Perquè què estàs estudiant ara? Aquestes pràctiques de què són, de quins estudis? No, oh, espera't. D'acord, d'acord. Quan et vingui ho dius, d'acord? ¿vale? Vale. Eh, ens acaba d'arribar, bueno, del 26 de maig al 2 de juny, tenim les festes al Puiget, perquè a Ràdio Caliu... Ah. Està... Sí, digues. Ai, no, de... <laughs> digues, Júlia. <laughs> eh, M'han dit que per fer mm, tasques... Que és amb micros sí. i ja està. Tasca de micros? Sí. Això què és? No, no, no. Jo dic el tasques. Ah. Mm, eh, hem de posar a la taula els, el micro. Ah, d'acord, vale, molt bé. Molt bé. Hem de posar-lo ah, vale. a sobre a la taula. D'acord, vale, ja t'entenc. Vale, vale. O sigui, en els congressos, quan hi ha hagin xerrades, no? hauràs de posar sí. els micros i tot. Molt bé, molt, sí. bé. Molt, bé, molt bé. Amb això ja estàs una mica familiaritzada, no?, amb el Caliu, no? Sí. Doncs... És eh. pal és pal de matí, que faré. Molt bé. Pues de nou a dues. De nou a dues. Molt bé, estupendo. Pues, eh, moltes felicitats, eh? Gràcies. Ah, M'ha dit l'any que ve un, un altre cop, també. Est molt bé. L'any que ve. Doncs felicitats, Júlia. Gràcies. Felicitats. <ríe> molt bé. L'any que ve, que Estupendo. Felicitats per ell i per tu, Sant. Molt bé. Gràcies, Anna. <ríe> Doncs, com comentava, el, proper, el 26, que és la, la setmana que ve, comencen les festes del Puiget, perquè és ràdio Caliu, la teniu divers, grup Caliu està dins del barri del Putxet i del Ferró, i bueno, i us, us volem comentar que del 26 al 2 de juny comencen les festes del Puiget. Ho sabies o no, Júlia? És el meu barri. Sí, sí. Bueno, hi ha moltes coses que es faran, no? es faran ball de sardanes... Eh, al Vall de Sardanes, mm -hmm. amb la colla sardanista de Veteranes, de, Copla, de la cobla Catània, vale? i moltes no? Punxes, punxetapes, cançons d'una vida, amb el cantant Tenor Sam, habaneres, country, bermut i jazz, cerca, eh, una certa vila gegantera, amb, amb Manel, Manel? Manel al grup? <ríe> una diversió tremenda, eh? no, però molt bé, molt bé. He eh? eh? de fer un Manel. Eh, tal, un Manel al Caliu. Hostia, no sabien que tocava la, que feia un cercavila, una cercavila gegantera. Amb el gegant del al Putxet, focs d'artifici, sopa popular de Festa Major, això el dia 1 de juny, dissabte a les 9, sopa popular de Festa Major, Buti eh? El Parc del Putxet, Plaça dels Jocs amb eh, un parc dels jocs infantils també que tindran allà. Bueno, una festassa increïble, no? La veritat és que s'ocuren molt a la Festa Major del Putxet, vale? Bé, Podem participar? No, no, no, no, no, no participe, eh? Per què no? Bueno, podem Poder... participar en Ant. En, en, en, en, en Ant. Sí, sí, sí, sí, sí no? tant, per, això, sense, per sen... Bueno, si volem anar al Caliu, podem anar amb el Caliu, suposo que. I tant, jo, no? sí, sí. No, Aquí li a pedir la barbeta o no? Agafes el micro com si fossis una rapera. Eh? <ríe> ah. No, però que, que està bé, eh? però em fa gràcia, Anna. <ríe> <ríe> què has preguntat? No, no, esto no. Yo quería dir... Es... No, no, esto no. Queria preguntar si esto del farro de las fiestas de llega, al, sí, de Puiget, llega hasta la verbena de Sant Joan. No, acaba des del 26 de maig al 2 de juny. Vale. Vale. De juny. Per més informació teniu la pàgina web a bbaixa putxet.org vale? vale. i bé, ja anem acabant el programa, no? Un moment, pata Sí, sí, sí. Estic, dient, <ríe> estic dient que anem acabant el programa que no me l'ha acabat. Ja a dir. Avui ens has preparat alguna pel·lícula? Tenim la sí. part de les pel·lis, les pel·lícules de l'Albert. La primera, la eh, primera pista. L'acció sucede en una ciutat durant el mes de agosto. <ríe> Harry Potter. No. Harry Potros. <ríe> Segunda, eh? Són seis historias de amor. Algú la sap? No. No. no. Un moment, un moment. Ah, bueno, puc t'he mandat una pista? Bueno, ver, no, ver, fest fest Estrenada 13, el 6 de septiembre del 2013 ah, ¿2013? Vale Me tengo de algo Va. Digala, Va te ¿Tú no. sí, uno de de los ¿Me estás mirando? ¿Tú estás eh, mirando? No, estás amagando los peos Uno de los actores fue protagonista en Pulseras Barmellis ¡Ah, sí! Ah, vine, nuevo, loin, ¡No, no, no, no! ¡Buenos, no! buenos Sí, eso ¿No? ¡Molverdad! Con con con. Barcelona nit de estiu. Molt bé, molt bé. L'ha adivinat al Molt bé, la, la, la, la li... Arianna. Arianna. Molt bé, bonse, super. No. Molt bé, pues doncs la es guanya eh, no. qui... un baranà, un baranà, molt bé. Pues molt bé, o sigui, això ha sigut el programa del mes de maig de Ràdio Caliu la l'Ateneu Divers. Últimament, sí. eh, per lo que s'estan dient eh, m'ha arribat notícies de, segons la, les audiències. Doncs anem molt bé d'audiències. Cada cop anem augmentant més les audiències. Que bé. l'últim pro... El 26 d'abril. El·líptico terrible As <ríe> assassinat <ríe> l' deneu. All abril. Eh? Si no hi ha ningú hagut, tallim d'anar a votar. Molt bé. Oh! Oh! Bueno. Vale. Ens, ens veiem en el proper programa fins al mes de lluny David. adeu, adeu. malató de pel·lis de joves uh, això caliu, eh? molt bé, adeu, adeu. bé, amics amigues i estem arribant al final desitjant que us hagi agradat ens trobem en el proper programa fins el mestre, bé! Adeu!